РАФАЕЛЬ САБАТІНІ ОДІСЕЯ КАПІТАНА БЛАДА РОМАН РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ПОСЛАНЕЦ Пітер Блад, бакалавр медицини, запалив люльку і заходився поритися коло вазонів герані, що цвіла на підвіконні його кімнати, яка вікнами виходила на вулицю Уотерлейн. Він не помічав, що з вікна навпроти за ним з докором стежать чиїсь суворі очі. Пораючись коло Герані, Пітер прислухався до гомону людського натовпу там внизу в гузькій вулиці натовпу, що вже вдруге того дня плинув до плацу перед замком, де перед цим капелан герцога Фергюсон виголосив проповідь скоріше бунтарського, аніж Божественного змісту. Цей безладний, збуджений натовп, складався переважно з чоловіків, із зеленими гілочками на капелюхах і з куметною зброєю в руках. У декого, щоправда, за плечима погойдувалися мисливські рушниці, виблискували подекуди й мечі, але значна частина повстанців була озброєна лише киями а більшість тягла за собою величезні списи, виготовлені з кіз, страшні на вигляд і незручні у бою. Серед цих імпровізованих військових з містечка Бріджотер були ткачі, броварі, теслі, ковалі, муляри, каменярі, шевці та представники інших мирних професій. Бріджотер, як і Тонтон, -тон, не вагаючись послав своїх чоловіків служити незаконно народженому герцогові Монмуту. Людина, яка за віком і здоров'ям могла носити зброю, а сьогодні залишилася б удома, вважалася боягузом або католиком. Проте Пітер Блад, який не тільки був здатний носити зброю, але й майстерно володів нею, аж ніяк не вважався боягузом, а католиком. Був хіба що тоді, коли це йому було вигідно. Так от, цей Пітер Блад порався того теплого липневого вечора біля своїх квітів і палив люльку з таким байдужим виглядом, ніби навколо нічого і не відбувалося. Більше того, він час від часу кидав у слід охопленим воєнною гарячкою ентузіастам рядок з Горація, якого здавна дуже любив. «Куди-куди мчите ви навіжені? Тепер ви, мабуть, догадуєтеся, чому Блад, у якому текла гаряча, безстрашна кров морських бродях, Сомер Сечіру, предків його матері, лишався спокійним у той час, коли навколо запалала страшна фанатична пожежа повстання Чому бунтівлива душа його, що свого часу не примирилася з наміром батька зробити з нього вченого, залишилася байдужою у самому розпалі заворушення? Ви вже збагнули, як він розцінював людей, що збиралися під знамена свободи, знамена, гаптовані непорочними дівами Тонтона, вихованками пансіонів міс Блейк і місіс Мазгров. Діви як співається в баладі, порвали свої шовкові спідниці на прапори для армії Монмута. Рядок із Гараці, зневажливо кинутий у слід тим, хто галасливо біг вулицею, розкриває тодішній настрій Блада. Для нього це були охоплені шалом безумства дурні, що поспішають на зустріч власні загибелі. Справа в тому, що він надто багато знав про цього горизвісного Монмута, і ту вродливу смагляву жінку, яка породила його, щоб повірити в законність посягань герцога на королівський престол. Блад читав безглузду прокламацію, розклеєну в Бріджуотері, Тонтоні та інших містах, в якій твердилося, що після смерті нашого монарха Карла II право на престол Англії, Шотландії, Франції та Ірландії з усіма володіннями і підвладними землями Переходять у спадщину уславленому і благородному Джеймсу, герцогу Монмутському, синові і законному спадкоємцеві Карла II. Прокламація насмішила його, як і інше повідомлення, в якому йшлося про те, що герцог Йоркський Яків наказав отруїти покійного короля, а потім захопив престол. Блад не знав, яка з цих двох фальшивок була брехливішою.